أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعض والله هذا اندرس أما شئيس اندرسنا قالوا Për e bëtumë që në këtë dërshë do të slasmi Për disa sebebë apo shkajt e të cilët njerën e qojnë zina Mi po në këtë dërshë do të pauzojnë dhe do të kalojnë Do të slasmi mbi vestimin apo kremtimin e vitit të ri Parasie se sot Bota jo islame Bota krishtere Dhe ajo në tojza islame Shofmi që disa levizje që i banë janë disa pregaditje për ta festu këtë dit janë disa veprime që i bondë dhe pregaditje për ta kremtu këtë dit të shëmtu për këtë arsie do të flasë mi sot do të njith mu me realitetin e vitit të ri do të njith mu faktikish dhe me festimin e kryshlingje si pas termit të tire qila është e vërteta dhe qila që ndronë Biket festim dhe shkaka thon islami Bi ata të cilët fregaditën Apo e festojnë ket dir Na kujtojtë një hadithi Për nga meri sallallahu aliyasallem Kur për nga meri sallallahu aliyasallem Bash me shoktëti Dulna dhe qi'u l-garqat Dulte varezët e medines unal dhe fa Ahwa dittu enni rëajtu ikhwani Afam kamur moli dhe janë për malu si kur qitik ishna pav laznit e mi shokte pe nga meri sallallahu aleyhi sallam yu përgjigjën ati dhe i than ya rasulallah alesna ikhwanek anukjena nav laznit eto pe nga meri sallallahu aleyhi sallam ta yu jeni shokte mi laznit e mi jan atatetilek vin pas meje pas deke si me vinke ddunya Nuk o më shofin ato, për më besoj Dhe projnë dhe hecin Në hapat e mi, që ato janë vaznit e mi Ate dhe shof të për nga meri sërallari sëllem Tanë ja vësullallah Si ke mundësi ti mi dalu dhe mi njohë vaznit e tu Kusë e ti e aji që nuk i kipa ato Dhe janë ato që së kanë pati Ta për nga meri sërallari sëllem Ta që ka me ndoni Ta me qenë me një lanë Në të lamë ka kuaj të zi Në mesin e kuajve të zi Ashë një kalli bardosh Tha do të kishte njohë pronari I kallit bardosh kallin e ti Në mesin e kuajve të zi Tha në u përgjidjen shok të bëj nga meri Tha Allah i se më tha Ja Rasul Allah Tha normal se kishte njohë dhe ata let Parasies të ashë i vetë Një, një kalli bardosh Që gjindën mesin e kuajve të zi Tape nga meri sallallalli sallam Ta unë në umetin tim e njëfë Ndite në gjikimit me shenjët e abdesit Dhe me shenjët e siltës Ta kusht ket mundësi që t'mare abdes sa ma shpesh Ta leta bojë Pararësie se gjimë tjirët e ati kanë mindri që në ditë në gjikimit Pasaj tape nga meri sallallalli sallam Pardesa unë e jam Kjeni bazen që mu ka dhuru mua I tiri asht i gjatë një mujë mehet I gjonë një mujë mehet Gjiren e ka më të barë se tomlit Shien e ka më të amël se mjalti Sa shma i fresk se bora Sa nga prej këti ujë Do të fin ato dëshamirt e mi Ato që kanë qëndrun sunnetin tim Ato që kanë për cil hafat e mi Sa i tiri fin prej këti ujë Ska me ju pimo kur Fa une shkoj aje Dhe prega diti këtë bazem Qima ka dhuru Allah Subhano t'ala Fa përbiri sa jam duke prega dit Këtë bazem Fa e shof me lachet Një turn të mabe të njerëze I përzon dhe nuk ilon Mo afru të ki bazem Fa tërë une shpejtoj dhe i dal Për para dhe i tam Ume ti, ume ti Lenise këto janë pej umetit të të të të ndë Unët e këto pëj shonje të abdesi dhe shenje të namazit Lenise këto që të vindet pin ketë batem Të velajet më gëtëm dhe me mësoj In ne ke la të drima dhe ba ahdët u badek Ti nuk e din se qëka kanë bo këto paspeje Nuk e din se qëfar festime këto kanë manifestu Nuk e din se me qëka janë gëzu paspeje E kanë bëhë ata që të cilën ti e kin dalu Janë zhu me ata të cilën ti e kin dalu Ti nuk e din se këto që kanë bëhë mësteje Laj dashër musiman Atu për nga meri sëllashem Në qëket moment dhe të përgdele dhe dhe të thoje Ani leje se ka qenë ajami Jo, ja, ndë gjoshka thos për nga meri sëllashem Sa fe e ku lë lehum sohkan sohka Sa i tham dhe i përgjit një atinve Dhe i tham Largo një prej meje, largo një prej meje Ska më funë me ata të cilët E festoj një petë të cilët nuk kamur në unën ta Ska më funë me ata të cilët E ndrishoj në rugën time Ska më funë me ata të cilët Dojnë mu bo pasanik Në këto ditë i dirë Kërse nuk e dinë se Allahu ash ajtili pasanik Për këtë arsie Sotin shalla Dojnë mu me këtë fejt Do të ndalë mu pak faktikisht janë di festa Normal, se ndoshta edhe krishter Për këto festa nuk din dit shketar Vetën se mu mler Me krenu dhe me pi alkaol Edhe me huvë vet di e neftire Dhe kachnë dhe maraton nuk din atë gjo Dhe din se këto dit duhet me qenë poshim Për këtë arshie Na në shalla si musliman Pasie se dini jon ashtë Qinqë ser popullin Me si qerë Ka tonë Allah në Korani Kerim وانها باسبئ وانها باسبيل وأن ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين طبنا مديه ومحمد فثوي سدينيور فاع اسلاما تيفتون نتا مارغومنت طونيام تشاسار اسمارغومنت ذا اتو تشفين باس ميه اداتو انتيكن كترو Edhe ato farasin me argumente Dini jonë nuk ashme andra Dini jonë nuk ashme falava Për këtë arsije Gjdo sen tjeve pron këtë dunja Duash me ditë se çka jetë u ban Për arsije se muadib një qebeli Kër artë e pe nga meri së Allah isem Dhe pe nga meri së Allah o le sëllem E këshiloj ata dhe i ta Ja muad Ko i desu për këtë gjungë se çka po fletë Muad ibn iqebeli sa për nga meri sosem Ta janë rasur Allah Adot vit mu edhe para ta që cilën e flasmi nënket dhënjo Adot vit mu edhe para ta që del prej gjuën e tona Për nga meri sosem ta Ta kulet ke umu ke ja muad Ta nona thumdo muad Ti anuke dhdin se njerëzit He dhen me fitira Apo me gjokësën dhe hënëm Për shkak sa i gjuhë, për këtar si Allah i tashër mësliman, ndoshta kjo dhirë, apo ki oddir, apokhi kremtim, apo ki festim, a shqit hedh mesin e gjendë e mit meftir, për shkak bo, se ti e ki bo një vej për vetëm se, i ki gjit për balart e tunë që ta, apo i ki gjit këj shqit e tunë ta, apo ti e ki e ki për të sel e pëqin ta, Allah subhanu ota ala, thot në kurani kerim me suratul ma i dhe, فلا تتبع اهواءهم اما جاءك من الحق فيا محمد tie shame liqti ummatet mosipartiel epsetiel demosia parparsi palasoit ka o payona salot bunatar esila ashak bainuka haqq katat likul janna minkum shiratan wa minaha farstoum farstadin na kitouchekenasiel Tëtë Allah subhano ta Përshdo janin për ju Kena prullit dhe sistem dhe program Qi duhet mehet me, me atë program dhe sistem Pashtë Allah subhano ta Li kulli ummetin gjallna Men se ken hum nashiku Përshdo met në kena bo bajrame dhe, dhe festa të cilën ata duhen më krenu dhe më gzu Dhe më mbur me dhe festa të tire Ti laj dashë o musliman Ato ditë kur e kishet i bajram, atë ditë kur i krenu ti atë ditë, atë duko i shite tu, qës janë konë dinin tanë, a kanë ni për ketë bajram, a atë du atë kanë morë pëshim për ketë bajram, apo atë janë gzu me bajramin tanë, ti u laj dashën muslimanë, se gzu është me bajramet e huja, për ketë arsijë e sotë, do të njivë me realitetin e këti din e bajramet, për arsijë e se këto janë difesta dhe nuk janë një, jan, Njona fest, e qita festoat Me niste pen vjetor Te vote e krishtere Do të shof një se prit si prej nga Ka ar dhe prej ka mer Pararës i e se dhe nbinin e krishtere Dhe nuk ka shkjofen Dhe kjo nuk ka dat linge Isajt a le i salam Pararës i e sot Do të argumento mu jo me kuran Edhe jo me sunnet Që mos do e dikosh I si li ka mor këto borime Po këto dhona i keni mor Prej nje libra e qise qina quat Entiklopedia e Britanese Dhe do të përmenë miti e fashër Që ato qka shkrujnë dhe qka veprojnë Duk e bo me ta dije se ata E në gjekin një fe dhe nuk e din se qka në gjekin Ato kremtojnë ditë qka dhe nuk din qke qka mentojnë Ato përstojnë ditë qka Mirë po nuk e din faktikis qka përstojnë Me nisë të pensje e top Si pasatine Vota krishtere E qila lingjet nonën e përëndimit Apo kisha e përëndimit E peston si pas atinve Lingën e isajt a.s. Që ato pas tre shekujve Apo katër E ja bashkan gjithën dhe thon Se atë është biri Allah Edhe ata e shpallën Allah Edhe ata e banën zot Edhe ndrishun besimin e tiret Dërsa kisha e lingët E peston di almas Pa fërësish di almas Lingën e isajt Apo lingjen e dbirit zotit si pas atinre Për këtë arsie Allah i dashu musliman A nuk ka me vojë që musliman sot Më ndalë me këta dhe me dit Prej ka ka meth kjo Ka ka ardhe kushe ka festu A thë vërtet isaj a.s. ka lingket dat dars. Për arsie se më të ngat me isaj Nuk ka popol se na Për arsie se prej bjesës e vesimit ton Ash me besu isajn a.s që i ka qenë për nga meri allahës më në ta, i zin i ka të lindën prej një nane pa baba, gjë allahë për nga merë e ka vo, ajë nuk është i vdekur, po i është i ngritën në qirë, kër i ka mu shtratë e pri vjetë, patë për nga meri së so asën ka tonë, ajë ka me zbrit një djetë, dhe ajë ka me mitë dë gjallit, edhe shtatë vjetë ka me jetu, ka mi bonë katërët vjetë gjithë, edhe kështu është pjes A i tili nuk e beson isaj, si pengamert allah, a i nuk ash musliman edhe me i besu ket pengamert allah në ta. Pa atë aditin që e transmeton, imam Bukariu dhe muslimi nga borera, ta pengameri sa allahisem, ta që di me këta njërë të të tjilët, burën dhe krenon me festimin e lingje se isaj, ta allahis, ta une jam ma i afer të isaj se këto, e pëtën pengamerin sa sem dhe isanë, Si ope nga mërë i Allah I e më afer i sajt ari sëlem Sa për arsi e nape nga mërë të Allah Sa e kemi një borim Edhe me qenë se nanët i kënët ndryshme Edhe me qenë se nanët do me thonë Sheriatet ndoshta i kënë ndryshme Programët dhe regulore Munë me pasë ndryshime Në qërshkjet e besimit jemi nja Gjith kemi thinë në besim një Allah Gjith e kemi thinë besimin Në fejnë e tila e vet me është e pranumë të Allah, së banatëra, e vet me pranumë të Allah, ajo është islami, përket arfië Allah në Korani Kerim, e përshku në dhe ayetën Korani Kerim, ku Isai a.s. i të shogë dhe dhe i të menë ansari ilë Allah, kush janë ato që të të të dhëtët, do të ndimojnë rrugënë e Allah, qale al-havari unë, o përgjilër shogë të Isai a.s. fa nëhnu ansari Allah, Amen na billa Fa na jena ton dimu e së që pire dhëtë dimoj Denë piken e fundit këtë din Ka ton dhe dëshmo se ne jemi musliman Ska ton dhe dëshmo se ne jemi krishter Ka ton vashhet bi enna muslimun Fa dëshmo se ne jemi musliman E vetë më fejtila ashe pranung të Allah Ashtë islami Për këtë arcije këtë prala Që i kanë shpik Paz ngritjes isaj t'alai salam Nuk t'kan bëjn të vartëten Paz për mër isasem ta Jushiko anjen zilafikum isab në maryem Tënd afer ashme zbrik Isaj bërit mëryemit Adin të chkodot ban kodot brezën to Aj dot ambush dunjan me drejt si Ta aj aqi dot ambid derin Zhe aj aqi dot afsan Aj dot afsan kriqin Zhe nuk dot pranon Prej njerëzve vetëm islam, nuk dhe të lejojmë me jetu që të rginë, pa atë imam dhe e biu, kële përshkun isaj në risëllam, pregon se shoku i pe nga meri sa Allah i salem, i fundit që dhe të vdese, ashtë isaj në risëllam, pa arcije se isaj në risëllam, pa si dhe të të brese, nuk dhe të brese si pe nga meri, pa dhe të brese si që matë i pe nga meri saferë, edhe argument se është shoku i për nga meri sasëm, i tini ka vdekën do të vdesej fundit, se për nga meri sasëm, kur unë gjithë në që elë, utaku me isajnë, a prej kushtëve me qenë sahabi, apo shok i për nga meri sasëm, kushti është që me utaku me për nga meri sasëm, me besu ata dhe me vdekë si musliman, këto kushtë e i përmbush isajnë, a.s.m., Për këtë arsijë kanë zblit shumë ajetën Kuran i Kerim që ka thonë Allah subhanët Allah la nufërriko bejnë ahadim mirë rusoli ne jema ato që nuk bojmë dalim dhe i besojmë ditë dërgualet e Allah për këtë arsijë nëse dua dikush me festu edhe nëse aralitet dhe vërtet se isajnë ketë datë kalim dhe da ta kishnë me festu në të për për arsijë se në jena ma afer isajt a.s aja është në dinin tërë, aja për nga merion, e aja pjesë e besimit tërë, që mos me besu ata nuk jemi muslimat, mirë po ajo është tila du mu mundanë ta, se këto besime dhe kremtime që barë nuk janë faktikisht të plinjë e isajt a.s. Këta dhe vetë jo besim ta, në librën të cilën e përmenet, edhe ato e dëshmojnë dhe thojnë, Se kremtimi i vitit të ri Apo, ma mirë se mi kremtimi dhe festimi Me niste 5 vjetor Si dat lingje e isaj të në isëlem Sa so te krishtet e din prej kur ka fillu më festu Kjo ka fillu fat so më festu Prej vitit 336 Pas lingje se isaj Ka fillu me vitit 336 Si pas pti në vitit gjimi e freq i gjimbit Ka fillu niste 5 vjetor Apo ma mirë femi fillimisht Ja ka fillu mu festu me 6 janar Ja ka fillu mu festu me 6 janar E pas disa vite Apo në fund të shekullit të 4 Kisha e përëndimit e ka ndru këta Kisha e përëndimit e ka ndru Datën lindjen si pas atinve të isaj Dhe ka bonis të 5 vjetor E kisha e rmanis e sila gjindët soj eksaj dite si ki blekri shterëve të lingën ajo nuk ka pajtu me ndryshimin e datët edhe sot eksaj dite e festor me 6 janar si datë lingën e isajt a lejtë sëram kurse kishat e përëndinit shumita pre atin ve festoj me niste 5 djetor me niste 5 djetor si pas atin ve si datë lingën e lingës e isajt a lejtë sëram mirë po Ne i këpemi pak historis edhe më herët Ta shohëmi dhe të hullëmtoj Ta shiqojmë se Valë, këtë datë a thu E kanë festu popullësit e më vjetër Apo thu e vetëm prej vitit 330 datë Ka pilu të festuar Kërish letojmë historis Dhe shohëmi se Romak e kanë festu këtë datë Me 6 janar Apo minister 5 vjetor E kanë festu dhe e kanë kremtu Një datë lingje, ta, kuj, dat lingje së të kujtë, datë lingje sërdi zotave të atire, datë lingje sërdojtë të atire të djelit dhe datë lingje sërdojtë të atinve të korove. Pa këtë arfi e laj dashën musimak, tregojnë historian dhe thojtë. Hromakër, parderisa e beso ishin djelit dhe e beso ishin datë lingje në djelit në këtë datë. Tha kur kalun dhe u banen politeista Ato filuan me festu dat linge në edilit edhe më thej Tha kur u banen krishter të romak Tha filuan dhe vazhtuan ket dat linge me festu Rëtëm janë drun e emil dhe sal Do të da vistoj dat linge në isajt a.s. Pra kjo dat linge, kjo dar Nuk është e vartetë se në ket dar Asht dat linge isajt a.s. Argument ketër Prej argumenteve të cilër Na i kanë sjellë neve istoria Dhe na vërte tonë Se kjo datë nuk është datar të cilën E kanë festu E kanë festu Apo data e lingje se isajta në isëllam Po kjo datë A faq t'i kishë datën të cilën E kanë festu Poleteistat lingjen e dilit Do me thonë Datë lingje e zotit të dilit Si pas atirve me, me kalimin në kryshterizem Pas i që u bo Romakët kryshtenë Tha vazhduan këtë kremtim dhe këtë blatlinje Edhe pa vetëm më ndrishimin e endit Parësie fat e fatë se kalendarit t'ilja 2003 Vau, ki kalendar atua dëshman Për linjen e isajt a.s. Tha nuk ka shëvarte Parësie se këtë kalendar e ka përpilu dhe e ka përmu Një njeri që i kanë thonë Joljo se shëmsi A i t'ilja ka dhuru djeli E ka përpilu këtë a kalendarit E cili asht i përboh me 365 bit Edhe me dimot muj Edhe ki asht ki njeri Cili ka departu të romakët Apo në vitin 4 e 6 Ki kalendar A morët akon i franum dhe të romakët Do me thonë Keket kalendar Kjo datë lindje nuk asht e isajt alih të lam Po këta e ka përpilu Dhe e ka shpi ki njeri Dhe i ka dojt mujt Edhe stine si pas djelit edhe kjo akë datën të cilën aj e ka përpilu atë ditë që e ka përpilu këtë datë edhe më sej e ka në vazhdu kremtimit dhe bestimit e nuk të ka të boja as pak me isoj në lejtëna për ke në arfi e foj roma këtë pasi që i kalun krishter edhe u banën krishter të atërë një njeri që e kanë qujt Nikolas edhe fillimisht ata e kanë bojt si simbol i tivi ju ka sjelën, i ka prunë Paka apo dhurata fëmive Sa pas kalimit një kohë Sa pas i që i u balën krishter E ndrun këtë Nikolas Edhe e muren njanin I qili ishte prif i atinve E kisha emri noj Edhe ki asht qi ishoj në babadimri I qili e ka mjekrën e gjarë Kja fa këtë i kishë simbol i prifve I krishterve Pararësie se than Masi na e ndrun dinin tërë Masi na sot u balën krishterë Edhe simboli njërë Ajmajmodi njërë A prifti njërë Fa e lomë Nikolas E vojnë këtë novejnë I cili sot njëfët të musliman për njerit Sa shti i fojnë Baba Dimri Edhe ata bobe kanë bo Edhe ata në gjenistin Dimri të ati ja kanë zonë Edhe i kanë thonë Baba Dimri Sa të ka të bojnë Baba Dimri me të vëtetën Në anketin në vitit 1908 e gjahë që e ka vonë një kanal amerikan, ashtë për të që ditë, ashtë për të që ditë me këto prala, për arsia se na, dheri gjekën a mëndu se këto janë prala, që janë mashtru me thoi, kanë mashtru vetën smitë, mirë po sot, a bo prallë edhe të mëdhejve, pa ta në viti një me 908 e gjallë, një anketim që e ka vonë një kanal i Amerikanve, i kanë për njërës e rritur, që ka mendoni, Për realitetin e babadimrit Ndë gjëllë a i dashën musliman Ndë gjëllë se ajt, ajo botë ku jeton Ajo botë jeton në për ondra Se ti e lakmon atave Qo është dhe e feston me ta Në vetë për qirë Pre këti anketimi që ja bo Në përmer këti kanali Kanal për fundim dhe besoj Se babadimrit A shi jeton bë me bashkortën e ti Në polin e verju Në shtetat e Skandinavit A dje e kanë një pabrik të mave A i bashkë be bashkëtortën e ti A i bukuj desët mërëna një vitit Pravën paketa dhe dhurata për të mi Thako dvej në kjerdar Me niste 5 vjetar Hipin me një soj Ketë soj e tërheqin Tët kaproj Ka von e tërheqin Dhe ka lojnë paran shtën shtëpije Edhe hinë shtëpij Edhe jatësojnë paketit E viti të ri A fa këti kësh këshin Sa prindet e atin vejat Qia nojnë të mi dhe në këshin Paketin e viti të ri Sa ku qonë më njët Sa finë të mjëtë bindën Se me dërëtet ki baba bimri ka an Edhe paketet neve shpinaj ka pru Ma e që ditë shme a Sa se baba latë që ja kanë ble vet A fa ato vetë ja kanë ble Ato vetë në këshin ja kanë lan Ko qonë sa bërë thoi Banë vë ki ka an Banë vaki ka arë, që e njërë cu kështë regimi në sërëdin hojër, i tiri ju këshim për mlejtë mjëtë për madë, edhe dënë milar guf mjëtë edhe i thonë, shtu thonë, i thotë që konit e filoni se kazi a përë, atër e kejtë mjëtë nga sin vrapojnë du shku, edhe i shqonë këfët banë vaki ka a, për një mehë dhe këshkonë masatinë, ka bota e ondrave që jetonë sot krishten, ka bota e ondrave që s Në loën së bëhano ta, e ta, ta prejbesimit atinve, prej gjithashtu e kanë mi prej, qka ka të bojë prejbin ato, a zimullaj dashë musimanti, që që para njave kishkun malë dhe prejbin të mive e kipru shpi, apo ti që në duqan e kipru me shi, apo ajë që e ka qitë në pazar, apo ajë që e ka blet të mive, apo dhën me ndë gjudishka, Se qka dojnë ato për prejdi Ka dojnë prejdi Ashtë një Ashtë një pish apo një pejt E cila ta ben në fakën Pra gjenë të tharë Ta ben në fakën dhe ta ben Vitin e lunëtën Për gjithë borë Ta për ata Ata e gjegjin këtë prej Qka të ngele për ki prejdi E rujt Pararësie se ki prejdi Ashtë ja ben në fakën Kja shqip tje nëse ki me për martu të martar Kja që që gëntonë të stalipin Vjen ja, kismetin të dera Ola i dashën muslimat Me me ti për brev mu martu Pashe dikur mu martu Po ki brev atu Qka të këtë bojë me botën e kryshtere A din se ki brev pika ka atë Pa ata historiant në vërtetoj dhe në fregoj Në që e hapë në të klobetinë britanese, në vëllimin të rëtë e di, faqë atë dishin e këta të këta të që ka thotë, ka thonë sa i për këtë bredin, ka thonë popujt e për parë, popujt e parë të firët, e kam pasi simbol të lumëturisë këtë dunja, ka në qenë firavnët, edhe kinesët, edhe hebrejnë, hebrejnë, kinesët dhe firavnë, për ajna, të janë kënë parë të firët, bredin e kam pasi shenjë, Simboli të jetë të së lumë të më këtë dënjot Sa pas kalimit kod Apo pas i qi Bota Evropës kaloj dhe u bo i dhujtar Sa kur u bon Evropëjant i dhujtar U bon Evropëjant i dhujtar Sa filuan prebin Me qmu ma shumë se sa e mëritor Dhe i sa ata E dalojshim prej kejtë pejme dhe fëshim Se nëse previ anë diqen e fremtimit apo gëstimit me një dhomë. Fajshim shtonë, nëse previ ashtë në nëjë dhomë ku pëstohat datë lingja e krishtit, datë lingja dë me fanë, filimistë të lingjës e djelit, ka fanë, previ ashtë kakë që e përzën shëjtonin me hinat shpit. Ta previ ashtë kakë që e përzën shëjtonin me hinat shpit. Pasaj, ketë previ deri në shtekullin gjasht mëjët, e kanë qujtën si pema e gjëndetit në Gjermani në përëndimorë. Dhe në shekullin 16, a qujtën si pema e dhemi të lejtë salam, që i thonë që i kanë granë, apo që i kanë posë gjëndet, por e kanë këmtu dhe kanë festu, dhe me thonë, e kanë posë pesën e ademi dhe haot, e kanë qujtë pema e gjëndetit. Posë shekullin 16, në Gjermani në përëndimorë, e kanë dru emnin kjo përëndimorë, dhe a menë që mu përë mërtu, Pema e gjëndetit Apo pema e lingët Apo datë lingët e krishtir Që nësa jo pem Ashtë me një do Apo nësa jo pem Vuhat me një shtëpi Ajo pem ka me aprun në vahën Dhe ka me debu Apo me përzon shejtani Këta nuk e pranun Britanet Deri në shekullin në nëjë Në shekullin në nëjë E pranun edhe këtë andër Apo edhe këtë prav Edhe krishtet edhe banën fjesë të kremtimit apo festimit të datë rinjës e krisht rinjës si pas atin Allah subhanu atara innehum alpë aba ahum dalit fa ndë gjopë në gjopë ralla dhe andra për sëtë dit fa pëse këto prika i kanë bërë fa këto i kanë pru për shkak se i kanë gjithë babalatë atin dhe dalit i kanë gjithë babalatë atin dhe të humbërë Fëhum ala atë arihim ju haraun Që kanë bërë bon dishtjetër Vetëm se ato e kanë përcil dhe kanë gjek Hapat e atin dhe që kanë qenë dalalet Edhe ato të filet e kanë pasën Do me thonë rrugën e humba Edhe i këto i kanë shku për ma Vëlo, ashe vartet që Isaj a.s. këtë do të kali Priftët e shekullit të dy Dhe shekullit të tre Tregoj dhe foj se kjo dhe të plinjët të cilët, edhe gjash të janak, edhe njëste 5 djetor, thot nuk ka të bojë me të plinjën e isoj të në isoj të në, se si të samë dhe më pa, parasi e se ki kalendar, thot nuk ashtë i o njësini në kena përpilu, po ki kalendar, në i kanë prunë të qërë edhe në, i kemi gjithë ashtu dhe në kena pëstu, pa marë parasi se pëstoj, me njëste 5 djetor, apo dhja më më më, faktikisht, Kjo ki kalendor nuk simbolizon dhe të lindjen e isa itale i shala Gjithashtu prej kremtime apo vestime që sot veston Edhe ndoshta dhe atomi pit nuk e dit Ash me 3 ote njaj janar Apo nata vitit ri Kja ashtë një vestim dhe një bajram I ditin që veston sot bota kryshtere Edhe miton këta bota islome E tila ka ruallon subhanosara Qa bëndoj dhe qëfar besime kanë krishterat Kër në gjingritën atë o natër Deri ora dimrët me vestu Ketë spes apo me kremtu Prej besimeve të atinve ashtoj Ata që e zënë Ora dimrët e natër Kërse gotën e alkoholit e ka në goj Ka thonë tanë viti ka me qenë i ati i lumëtër Edhe nëse ashtë beqarë Ka von i pari që do të martor prej shokve qerve të të tiret Nuk e kan kremtu dhe nuk e kan vestu këtë dit Gjithashtu, aton këtë natë janë të kujdeshën Qizjar i mështë të fiket dër mëndjet Ka von për arfi e se A ti që i fiket zjarë mi natën e vitit të ri Ka von të natë ligët ka me aprun dërën e vetë ka dhëndo këzë që të në vitin i luntët, fa ta duhet më kojdejë që zjarëmi, mos më fikët në, e dhe previn që thëm e kanë, me apruna fakët, e pasi që këta e banët, simbol të bestimit në kryshterizët, fa jashtun edhe qiret, fa qiret e simbolizojnë, isojnë, e simbolizojnë si pas atinve, që aj e ka dhënd dhe e ka gjegve të natinë, Për me janë lanë popullit më katët që i kanë bërë, për me lanë më katët e ademi të rejtë senam. Do me thonë, qiret të cilët kalët, natën e vitit ri, di e ulaj dashër musliman, ti që e kalë e dinë që ka jetë o thonë, jetë o thonë që i saja birë zotit, i që li e ka sakrifiku dhe ka gjithë, dhe të në vetë i që li ka vdhe katërodit e pas të i aqiu, Par meja la më katët Ademit Arrej Salam Kusë Allah Ademit Arrej Salam Gavimin një ka falë Pra ti me ketve prim Qka jetu bo A nuk jetu e pose Besimin tan I eduke rënu Pashtu Prej besimeve të nata Sovititrisoj Mos oth Allah Muqu denjani Mej la end ketë nar Ajë cili lan en end ketë nar Ajë ketë në fakën A ti e ka la dhe e ka der Pashtu Prej besimit atin dhe asht, mos mevshin dhe obori, se aji ciljevshin obori vet, në vetë, në fakën nja ka qitë kojqis. Kja ashtë besimi atin dhe që jetoj në përandra, aqa që i marvla i dashër musiman i bo, aqa që ti verëbër i bo, që sot kryshtelët janë duke lak mu dhe janë duke festu edhe unë e tishoqroj ata, do të shobhmi na se Allah është ban ota, dhe pe nga meri se Allah është më shrakatonë. Për ato të qire ti festojnë këto festa Për ato që i prega ditën me i festu këto festa Allah subhana o tara Allah subhana o tara Në i ka ndalu rëpsis Që i muslimoni me i festu festat e qire Për arsijës e për nga meri sa lashëm Kura në medine I po, i po në salat Duk e festu një ditë dhe i fa Qa e një tu bo Jo për gjithën ato fa Kjo ditë është feste në E kënë i falë të traditë një i ljerë Që nësë të gëtë fest, e kënë a festu Kënë a lujnë këtë djërë Jemi dëfru në këtë djërë Qëka i fa për nga meri sose Fë Allah subhanë o talë Ja ka zavënë su me dji festa më të mira dhe më të buka Ato festa janë Festa e fitën bajramit Edhe festa e kurban bajramit Këto janë di festet e cilët janë të muslimarëve, zdo fest tjetër e cila, nuk është jashtë pidin e festet, nuk është e islamit, dhe për nga meri sosev, ka e këdor për atitili, ngritët me festu këta festa. Allah së bahanë o tara dhe për nga meri sosev në regu, ka tregu, ka donë khalifull mushrikin, mos u bani si mushrikat, mos tijemi toni ato. Mos kali m'ha po vetë tjerë, pasi e jeni në selë proliketa. Le ta dini se keni më i dhënë Allahun, dhe keni më i dhënë peng Amerisase, peng Amerisë so larjen kafat. Lejse minna men tashabba bi ghayrina. Nuk kash prej me, cili ja nuk kash prej ktheje o djalla fu Allah. Ka po nuk kash prej me, ai cili vonjat të çere, ai cili vonjat të çere nuk kash prej me. Kamën donu laj dash mosiman A i qili i shakëron ato në pëstime Këm ton edhe i feston ato festa Që ato i festoj dhe nuk kanë bon As me besimin e tire, as me besimin ton Pa këda ti Allah i dashë musiman Këtë fes që i festoj Na nuk kemi lidje me ta As komtarisht, as petarisht Ne dalin komtar dhe ne tragoj Dhe pojt se neve na lidh kjo fest me kom Wallaj nuk nuk nga lidh Parasjes e historie shqiptarit e vërtetar, se shqiptarit edhe kur kanë qenë me një histori krishter, asësi nuk kanë qenë krishtet që i kanë besu të rëzota, po kanë qenë asë i krishtet nëse lejot mithon krishtet që i kanë besu një zdar. Edhe këta në ka tregu një doktor në meke që i ka bon një hullumë tim rëzë kësajnë, se shqiptarit asë një herë një histori, Nuk i kanë besu të rëzota Par ata islami ku ka orë Në trojet e shqiptare Shqiptare kanë pranu islami Par qka, par ansi e se bota krishtere A gjithë sirke t'i besojnë të rëzota E shqiptare nuk pranojshin Që t'i avurojnë të rëzota Po dëshin një Kur ardi islami dhe depërtaj Në trojet e balkonit Në përmes arable Pas ta i rës valit e gjerun E pan se islami vërtej Dini vërtet që është një zëtë që të rështë është islami dhe sërë Kjo është e vërtet Kjo është din të cilë në duhet më taku atire Për këtë arësirë Asë komtarisht Asë petarisht kjo fes nuk në li Kse musliman dhe shqiptar So dhe kremtojnë dhe vestojnë këta A thunë shvesher Pas i shërjema dhe në më pragu në haqit Shvesherin dhe gjojnë disa një Duk e thonë A nuk është Me i donë për në univizitet Apo për shkollim Se për me shkun hasë dhe mu bo agji Edhe unë e i baj selam tash këtire Parasie se tash në ka arejnje dhe mu e me for E i baj selam A ban që të hargjime që i bani Natën e vitit ri Mos mi bo këto hargjime se nuk ka festajon Edhe mi donë për univizitet dhe për shkollim Këto nuk ban Ka duat një mifluma për një natë një hargju ka duhet nimi dolan do të mi argju, ka nuk ashtë problem, këtu arrojnë shkollimit, këtu arrojnë nevojët, këtë vejnë e punë e haqit, që shtavet vjetë ka përnu për në një hadë, dojnë a banë qatë afare, misju në universitet, laj dashë më të imanë, ati arrove se përstovet, ka me miliona marka argjuat, për këtë nabë të shumëtum, që da të shumët mi të, të këtëpon, djeta këtë islam, a i Leta din forë të mirë se Ashtu i thonë se jam të festu datë lindjen e zotit tim Qfarë muslimon i loj dashër je Kërë t'i thu Allah t'anë se onë zot Po t'a festoj datë lindjen A thunë zotit jatë kalin A zotit jatë kalin A përshet qërës ku kanë brun A përshet njërës ku kanë qu A përshet i verbrish që i emi tën Ata që dojnë me bo me t'i Dojnë me t'agabit të dinin tënë Dojnë me t'an dherë islamin tënë Dojnë që të bëshë dhe ti si ato Dojnë që të hunë dhe të bië si ato Dojnë që ti arzosh Parët e tua që Allah Ti ka dhona gjeku edhë nën Allahun tal Për këtër si Allah i dashë e musliman Keku i desh Shka dhëtë Allahu subhanu tala në kurani kërim Në surat u lëfërkhan Allahu subhanu tala Ka dhënë valedhine la jesh edhune su I labdhën robët e atinve të cilët nuk dëshmojnë rëjshë Komendin e fjallët والذين لا يشهدون الزور كفان مجاهد ابن عباس كفان هو اياد المشكيك ذاتو جس بريزنتوي نفست ذكر انتيمت المش里克ه باستوي يا قباشقنديت كت كومنت ابي ابن الف باستوي كريمه اد ابو شيء خلص باهاني صاين زين اكا پر چلين والذين لا يشهدون الزور دمفان اداتتينا A tot athera duk prezentoi në kremtim edhe veshimet e yobësintarve. Ka von Ameri Sallallahu Taala, iyakum wa ranat atanatul aakib. Ka von keni ku i dhezbe moslak moni, ju anë yobësintarve. Ka von wa antadkhulu ala al mushrikina yawm eedin fi kedaesim. Ze keni ku i dhezbe mosirit, nakishat eyobësintar ve diten kur ikan atafesta, ne mosimani. Për që të falët në mësërë Ihdinaf siratë al-mustaqim Siratë al-ledhina nëmte alejhim Gajri l-mazdubi al alejhim Walabbali Kabon olësër Në mundësër që të njëkmi rrugën e vërten Dhe në uh, go prej rrugës për vërten Në banë prejatinve që tiki Dhe gëtu me t'mira Runa olësër prejatinve Që Allah wa i dhënumë të Dhe ato të të të të gënë hum rrugën E për të në për nga meri së Kus janë ato që Allah ojtë në në të, ka thonë janë ato janë qifutët, janë ato që Allah ojtë në në në të. Kus janë ato atë të të të të kanë umë rrugët, ka thonë janë krishterët, pra jahudët dhe krishterët, ti pëjtu Allah o të në mërë, o sotë, rruna prej, prej krishterëve dhe qifutëve, mos të banë që të ndjekmi rrugën e kiret, Po na banë që ta në gjekmi rrugën e muslimanve A këtë vejnë në ata e vititri I të e ozat Qe une mas jahudive dhe krishtere Dhe une kam haru rrugën të one Për këtë asie këta janë ditë kundur ta Namaz i të e Allah u tanë Ozat rrune për i rrugës e krishtere Edhe rrugës e jahudve A këtë vejnë në ata e vititri Bërës dhe të këtë ashtë I fiston dhe i kremton si ato Për këtë asie Allah së fëhanë ota e كافيرشم ايت ان كوراني كريم ذاك ا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء او جوتشي كليبسو مودي باني تشيفوتز كريشترنيتش كافون اولياء وباب مولياء كافون موسيفاني ميتشيبانيان نياني تشابيت كافون وم يتولهم منكم فانه منهم ايريتلي بيتسون ادا ايريتلي و بروسي اتا فان اشت اير سياتا Allahun kurani kërim të adonë La të gjidu kaumen Juk minune billahi Wal jomin akit Së munës me gjithë një popër Që e besën Allah subhanët Dhe ditën e gjikimit E pas taj i donë ato Të cilët nuk e dojnë Allah Dhe për nga meri të aset Allahun kurani kërim këtanë Nuk munës me gjithë një popër Që ka besën Allah subhanët Dhe ka besën për nga meri E pas taj Idon ata të që nuk e dojnë Allah nëzbrëta Idon ata të që nëzbrëta e kundeshtojnë Allah nëzbrëta Thot so edhe nëse janë baballar të atyre Edhe nëse janë tmi të atyre Edhe nëse janë vlad tmi të atyre Edhe nëse janë farepisi të të të të Ka von ajtë që besonë Allah Dhe ajtë që një besonë penga meri sësën sa Nuk i shëshronë dhe nuk i donë ata Penga meri së Allah i sënë në një hadith جابر بن معتون امام بخاري والمسلمين قال ابو سعيد الخدري قال قام پیغمبر صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا سنن من كان قبلكم شيب براند شبق وذران بالذراء حتى لو صدق جحر ضب لتنك لتبعتموه قالوا يو يو تتبع لتين سنن الدين الپیغامیه فقط يو كني من جيك وكني من جيك سنتين اعتين وتتيرت قال له ان رغنه الله برطاره Se do t'i përçënjë ata hap pas hapi, të lamë pas të lome, ta dhe risa nëse ato përpichen me hi, në vrimën e ardhutit dhe jukini me hi, se ato kan hi, qka t'bojnë ato dhe në duhet me bo, në rivajatë pot, dhe risa nëse njoni preatinve, banë zinome në në në vef, ta dhe jukini me banë zinome në në të juaja, për shka këse ato bojnë, sa një arrasu në Allah, nëse e lëmë sunatin tanë, dhe shkojnë ma sunetë të që, kush janë këtë që, a e kje për qëllim jahodën dhe krishtet, ta po kushka që të që të që e ka lëmë sunetin e për nga meri të asem, ma shumë se sa qifotat dhe krishtet, për këtë asia Allah së për në ta, dhe për nga meri të allashem, na tërhejqim vërhejqet, që e kjene sa Mos i për të gjelë një ato, E një njëri të për nga meri sasëm, Ketë hadifet rëshmeton e budaudi, Nga një sahabë e sebitit një dëhar, E një njëri dhe i saja rasul Allah, Kam premtu dhe kam voni jetë me prejni kurban, Kam voni jetë me prejni kurban, E piti për nga meri sasëm dhe i sa, Nësë ka kam voni jetë me prejni kurban, Në një vend që e kanë qujtë boane, Ka ki boane, Ashtë një vend apër me kështë, Se nga meri salallajse në shkajsa, sa oti filant, sa kutit që djeku po do me preje, a ka pozë dhe një idhuj, që i kanë rashesh dhe t'i idhuj kanë bo, sa jo e rasur Allah, sa mos e kanë bo dhe një fest në dëven, sa mos e kanë bo mshrikët dhe një fest në dëven, sa jo e rasur Allah, sa preje, kur banin tanë që e ki bëni e, prape nga meri salallajse, jaboni me dje këti njeri ju dhe isa, Keku i desh, mos e prea kur bani Ati ku e kanë festu një fetë më shrikët Pega meri fasem Edhe pas festimit atidre E kanë dalu për çka Pararësia se rivajet e tjera thot Pararësia se dënimi Allah Zbret në dërën Aske frikë laj dashë musliman Ti që prega ditë është për natën e vititri Aske frikë që dënimi Allah Ka mundësime zbret natën e vititri Edhe isha Allah Allah Subhano ta, në atën e viti të ria së britë dënimin, atinëve zullum qarëve të qirët, kanë bërë zullum dhe jallahu, subhano ta, keko i dedh laj dashë më siman, dënimi allahut ka mundësime së britë ele me gjithët e të tje, dërshomi qka gënë thonë, djetartë islam, rësvestimit, apo bashkan gjitës atire, ka thonë, transmiton nga vlojmë, në amri që i ka thonë, a i cili shokëron atonë festime, Ka frikë që ndoshta Ka mundjall me ta Ka mundjall me ta në gjithë dhe në gjikimit Ake dëshirti me ta mundjall Para Allah o të mërë ta Pa ta mëse dështë Allah i dashë musiman Ibni torbë këmani i qili ka qenë Djetar i me dhebit hanefi Dhe jo Allah i dashë musiman Qka ka thonë para ta që prega ditën Për natën e vijitëtri Ka thonë A i qili A i qili a prega ditë me festu natën e vijitëtri Dhe vdes pabot tobe A i cilë e ka vestu këtë në Dhe vdes pabot tobe Thot ka frikë se ndoshta Vdes si jo besimtar si ka fjer Kja është me dhebi halëfi Kja është djetari me dhebit halëfi Dësha dhe i mamë me liktor A i cilë A i cilë Edhe një sharkin apo një bostar Edhe bret natën e vijitri Në festën e jo besimtarve Ka thon është më letë se sa më prej, apo me ferë një derë Madhë dhe ka thonë më letë më ferë Dhe sa gjunaj është më i vogël me prej një derë një një si Se sa me mesien, apo me prej një shalqin Imam Malik ka thonë natën e vititri Apo natën e festimit që besimtare Ka thonë nuk e pëlqej dhe nuk e shof të arshishme Musliman me hitë në një e me torë Nuk e shod të arsishme me jetu më një ambijend të cilët ato ku jetoj Me hit me një aftobus ku hitin ato Ka thonë se frigna se atë nëndënimi alloh Ka mundësi me sbrit edhe me ka pludhe me zonë këta Pashtu njëni prej djetare që e kanë qyq e bu hafsele hanefi Ka qenë prej me dhebin hanefi Ka thonë a i zili ja dhuron Një obesimtarit për shenë respektit të vitit rinë A përshejnë respekt që të njëfti e fesët atinëve Edhe një vez Edhe se ja dhuron përshejnë respekt edhe një vez Ka thonë aj, ka bërë kufën në laun, subhano ta Ka thonë se, ka thonë me këta e ka dëshmu dhe ka pranu Qëllum të ka thonë që jo Pe festori datë lingën e lingës e zotit Pa këndë gjau laj dasë musiman Kja ishte me i festu me u bashkandit atinë Pa ban me i ja auru apo me ta, ta parkep, me uru e rëurime për shëndeshje për gëzime dhe gëhën e vetëm një fjallë për shkurë pasi e serë gjatëm shumë dhe gëshka gëthonë Ibni Kajm Zovësi në livrën e atë i ahkamu e alë dhime në dhalimin e pan faqëa nisi në katër dhe katër Ibni Kajm Zovësi thotë o amë të hënjetu bëshairi kufri lë muhtasët e bëhë sajë përket me ja uru فستة تتريتينة وچانتة كفيرة ويبسنتار فحرام بالإتفاق فأش حرام بأيتي من كيديتار مثل أن يهنيهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليهم أو تهنيتوا بأذر عيد ونحوا كظن سي برشيم المثال أريم أجزوشي جزوار كظن سي برشيم الكتاب كظن ساكتا Sa me po njonin duke i bosez dhe një idhuj Me po njonin duke i ronësez dhe kryqit Sa ashtë ma letë se sa me jathon Urime apo e këzok Ka thonë ku ta shifë zdi kanë të bozi no Apo me po dhe njonin të emid dhe një njeri paha Apo me po njonin që i ka ronësez dhe kryqit thon Ka thonë me i thonë të lumë të kurime Pravo të kopë Ka thonë ashtë njësoj me i thonë Uri me vitineri Për këtë ansi e kato A i qili ja uran Apo a i qili uri me sifranan A i qili son uri me për vitineri Për shëndecje dhe për gëzime Leta din forë njërse Ja kan leju Allahu qiat Allahu të dënën ato Ato janë në më dënimin e Allahu subhanu ta Dënimi Allahu subhanu ta Kami për shiata Keko i dezla i dashë o muslimat Parës i e dhe djetarët islam kanë folë për ti Djetarët islam kanë folë Dhe Allah kanë zbita jetë edhe për nga meritosë Qitë ti mos ju bashkan gjitë qere Edhe ti mos me jetun këtë dë një vërbë Uri me, uri me Interesant Shka përra në lajt dëshu muslimat Viti në ri Po për ti a viti vjetër a viti ri Nëse i kje gjashtë e nën vjetë Kutë kaloj e kje daltër atë e njër e lejhim në kalendarin këtëra apo vitin këtëra a i ban 70 vjetë ti a thu ti a thu i bo sot ma i ri apo ma i vjetër qka po thu vitin e ri për kan vitin e ri për muslimonit ashtë për zdo dit vitin e ri nëse punon dhe pratmira për muslimonit ashtë vitin vjetër për zdo dit nëse i ndon Allah për këllasi e shkutimis i part të arsishme që në i përteli këtë pjotë Ta lau subhanët arë, dhe të për nga meri salasem, dheri të ata ata të cilë, e kuj në vetën musliman, edhe natën e vitit rinë, në doshtë dhe kryshtërë se vistojnë sajë, thot njoni prej neve, jo unë e kur gjon nuk bajnë diçka qëtër, veç një torë të maroj, edhe dasha mirë tim levi, ka vënd qëtërë kur gjon nuk bajnë, një aftën në laj dashën musliman, një aftën tirë, Edhe me një tullum Jafton nëse ti E feston dhe kremton këtë vit Këtë vit nuk ka këtë këtë Nuk ka festa johë Këtë këm tim nuk ka këm timi johë Pa ata Ne këtë emanat e përcel Mi dhe alam qafjuve Do pëdallë mi dhe dhe gjikimit dhe, dhe, dhe, dhe Allahu subhanu atare Ka me napit neve më shpari A këni përcel O zot imam Dëshbo se ne këna përcel A ta që e këna dit Ja kena thon dhe ja kena bo me di Se këta vestime janë t'i dhujtare Këta vestime janë ata Që i kanë bo zesh dhe gurit Edhe e kanë përqel dhe e mëjtoj Sot bota e përëndimit Edhe bota e lingjit të tiret Sot e kësa i dite janë i dhujtare Edhe ato i bëshkan gjitët se ato kanë hishe Nasi musliman ozok Qina kinderu me këtë fe Qina kinderu me këtë kuran Qina kinderu me këtë fe nga merë ozok Na keni heç do e piktifestime dhe krimtime, o Zat imam, nëse ke vendohë dënimin me asbita të tire, o Zat co janë kohë ata të tiret nuk e mormësim prej fjarve tua dhe fjarve të nga me isham, edhe në shpëtojnë e prej dënimi të tiret, dënimi jotë për shdo moment ka mundësim e zbrit, pa ata këto fjarë mësa gjeri tërë dhe të mire tërë dhe thuinë su si të tërë, Isi një paketat dhe organizon Apo banket e natën e vititri Oju njerë Na nuk jene që i takojmë sajfe Edhe kontarisht edhe fatarisht nuk aset tajon Për ata nëse duhet paket I bojmë paketën bajram Nëse ka nevoj në paketat të që në ti kanë organizu le të alonë nësuzve që të dalin për Allah subhanu ta në ato pakjetën e tërshirë ton në të të kojnë të babadhimri në timorin parasier për parasier se prif të shmundët më do a i cili në dokon fbi të ton e nusmi Allah subhanu ta në banë prejatin vë të cilët e njëkin rrugën e penga meri sasem astu si qashnik nashrë Allah subhanu ta a kulu qabli hadha wa stavu filu Allah e li wa lakum wa alhamdulillahi rabbilalemin سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك تواب